Inna allaha bin nasi la rauful rahim Je, yeah, wani kwamba mwenyezi mungu wami kwenu vili katika ardhi, Na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake Na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardi ila kwa idhini yake Hakika mwenyezi mungu ni mwenye huruma kwa watu Mwenye kurehemu Wahueledi, axia cum sum, mai umitu cum sum, mai urhi cum, inel insenele kefuru. Naye, indii, kisha kakufisheni, na kisha atakufufueni. hakika monada muhana Likuli ummetin jaalna man sakanhum naasikuuhu Fala yunaziunnaka fil amru Wadau ila rabbika innaka laala hudan mustaqim Kila umma tumiwajialia na ibadazao wanazo zishika Basi wasi zozaani nawe wa katika jambohili Na waite watu ukuendea kwa mula wako mlezi Hakika wewe uko kwenye wongofu ulio Wa in jadaluuka fa kulillahu aalamu bima ta'amalun Na waki kujadili basi sema Mwenyezi mungu anajua zaidi mnawe atenda Allahu ya hkumu bainakum yawma al-qiyamati Fima kuntum fihi tahtalifun Mwanyezi Mungu watahukumu baina yenu sike kiama katika hayo na yukitalithiana Alam ta'alam anna Allah ya'alamu ma fi ssamai wal ardu Inna thalika fi kitab Inna thalika -in -thal ala Allah, yasir Ye. Yeah. Ujui kuamba mwenyezi Mungu aneajua ya liyomo mbinguni na katika ardi, Hakika hayo ya mokitabuni, Hakika hayo, kwa mwenyezi Mungu ni mepesi. Wayaabuduna min duni Allahi ma lam yunazil bihi sultana Wama leisa lahum bihi ilmu Wama li min nasir Na wanaabudu badale ya mwenyezi mungu ambavyo hakuvitere mshia na ambavyo hawana ujuzi navyo. Na mazalim hawatakua na wakua saidia. Wa itha <Panfimbe> tutla alehim ayatuna bayinatin ta'rifu fi ujuhi lathina katharul munkara yakaduna yastuna bilathina da yatluuna alehim ayatina. Kul'a fa unabiu kum bisharri min thalikum. An-naru wa adaha Allahul lathina wa bi-sa al-masir. Na wanaposomewa ayazetu zilizo wazi utaona chuki katika nyuso za wali okufuru. Ukaribia kuwa vamiya wale wanawasomea hizo ayazetu. Sema, jee. Yeah. Ni kuambieni mabaya zaidi kuliko haya Ni moto Mwenyezi mungu wa mewahidi waliokufuru Na ni marudio mabaya hayo Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Ewe mwenye kili. Huyangali ya kwa macho ya uwezo mwenyezi mungu Ukaona na viwasahilishia watu wote kuna fika na ardi na viliomundani yake Na haka watengenezea bahari za kwendea ndani yake merikebu kwa mujibu wapenda vye Na haka sayari zote ziliomuangani kwa kudra yake Hata tisikose mpango wake Auzi kangukia kwenye ardhi Isipokuwa kitaka kwa mapenzi yake Akikka, mwenyezi mungu walitakasika ni mwingi wa huruma na rehma kwa wake, Kwa hivyo, hame kila njia za maisha mema basi baada ya haya yote Hamu msafini ya yeye kwa kumshukuru na kumuabudu Yee, huo kwamba mwenyezi mungu wa mvithalilisha kwenu vili omokatikarthi Na merikebu zibitazo bahari ni kwambri yake Na shika mbingu zisianguke juu ya ardi ila kwa hithini yake. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye huruma kwa watu mwenye kurehemu. Aya hitu kufu inakusanya maana za kisayansi za ndani. Mbingu nayo ni kila kiri juu yetu. Inanza kwa kufu ni kwa hewa. Tena kwa anga. Tena kwa vyombo vya mbinguni vina mwanga kama nyota na kadhalika, na wa mwanga wake mwenyewe kama mwezi na sayari nyingine na nyota mkia na vumbi la ulimwengu na kadhalika vyote hivi vinakuwa vilivyo na vinashikana kwa athari ya nguvu mbalimbali mbali. muhimu wa hizo ni mvuto na nguvu inatokana na kule kuzunguka kwao yamezihiri mapenzi ya Mwenyezi Mungu na huruma zake kwa waja wake kuwa katengeneza kifuniko cha angani kina namna za gasi mbalimbali ambazo ni dharura kwa kama pia na walinda wakazi wa duniani na mianga na vimondo na kadhalika zunguka angani na ambavyo vinapokaribia kwenye ardhi wa kabla havijafika chini na katika mapenzi yake na rehma yake Mwenyezi Mungu ni kuwa hivyo vimondo vina vyo anguka kwenye ardhi ni nadra sana kutokea na utokea mwahala wasipoka watu, jambo hili la dhahiri la huruma na rehma mwenyezi mungu kwa wake, na haeo nguvu na kusadikisha kauli yake mwenyezi mungu, na amezishika mbingu zisiangu keju ya ila kwa hithimi yake, hakika mwenyezi mungu ni mwenye huruma kwa watu mwenye kurehemu, na iye ndi yali kupeni wahi, kisha na kufisheni muda kamuda wenu, kisha tena atakufufueni siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo. Hakika mwanadamu baada ya neema zote hizi na ushahidi wote huu ni mwingi wa kumkata Mwenyezi Mungu na kuzikata nyama zake alizompa. Tumewajalia katika kila umma waliokwisha tangulia wawe na sheria zao makhsusi zinazoambatana na za mazao za kumwabudia Mwenyezi Mungu mpaka zinapokuja futwa na zijazwe baadaye. Na kwa hivyo, tumiwa watu wako, wewe nabi, wawe na sharia ya kumabudu mwenyezi mungu mpaka siku ya kiyama Ilifyo kuwa hivyo, ndiyo yetu na mpango wetu Basi hao wanaojiabudia kwa dini zao zizopita Haiwa fali, wao kutia mkazo kwa kukupinga wewe Kwa ni hakika sharia yako wewe imefuta sharia zao Basi sujishugulishie na kujadilia na nao Na wendelea kuwaita watu wende kumula wako mlezi Kwa mujibu wa unajopewa wahi ya Hakika wewe unafuata tavungofu lionyoka wa mula wako mlezi Na wakishikilia kuendelea kujadili Basi wa achili mbali na wambie mwenyezi mungu anajua zaidi viti vyenu na malipo mnaustahiki Mwenyezi mungu watahukumu baina yangu na nyinyi siku ya kiyama Katika hayo mna kutalifia nanami. Hata mlipa thawabu waliongoka, na hata muadhibu waliepotoka. Ewe mwenye kili, jiwa kuwa ujuzi wa mwenyezi mungu ume kusanya kila, kila kila mwambinguni na duniani. Hapa na kitendo cha hawa wa shindani, kinachofichika kwa ke, vyote hivyo vimekwishi kwa katika ubao liwa hifadhiwa, yani laotun mafuthu, Kwaani kujua kwake mwenyezi mungu na kufithibiti kwake ni kazi nyepezi kabisa kwake. Na washirikina huwabudu belila mwenyezi mungu masanamu na watu ambao haekuteremka hoja yote ya kuwabudu wao katika kitabu ni chochote. Wala wao hawana ushahidi wa wote wakuingia kilini. Lakini wanafanya yote hayo kufuata pumbao na mila tu Wala hao washirikina waleozidhulumu nafsi zao. Na wakasi tharahulisha akili zao Hawa msaidizo kwa nusuru Na kuwa kinga na ya moto sika kiyama Kama wanakajidai Ewe nabi Hawa washiriki na mtu wa ya setu zizowazi Na mfazo na miakem na ushahidi wakweli Wahayo na uwaitia Na ubaya ibada zao Utaona katika nyuso zao Kathabu na chuki na waja. Hata inakaribia kuwapelekea kutaka kumua huyo anewasomea. Ewe nabi, wambie kukuwa zinduwa na kuwaonya. Je, mtanisikiliza, nikuambie ni aliyo kuwa mabaya zaidi kuliko hiyo chuki na ni roho, ni moto ambao mwenyezi mungu wa mewahidi waliyo kufuru, kama njini kiyama. Na hapa na mshombaya na makazi maovu kuliko hayo.